Yeah, yeah because uh, I think uh, maybe this is a uh, wild west. Mitä mä oon nähnyt suomalaisena jäikettä meidän Intisen majokotakselina Mä häpeen Mä häpeen Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään Te pellut Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin Te Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin Nummisen Te Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan Ja siinä tulee koukaamisesta Raukarsus Daniels Hedin koukataan Ja Rauk Munatonta kiekko. Kyllä tässä suossa on koko seuraaja. Meidän pitää niin kuin, yhdessä hakea tukeva pohja ja ponnistaa sieltä. Ja jotain ratkaisuja on löydyttävä ja ylätään niin joukkuista lähtee. Ei ole kiva katottaa tämä. Ei oo, ei joo. Mutta mies kestää tämän, eikö niin? Arvaan turkulaisena. <laughs> In this league is not possible speak about referees. That is penalty. And I am not so rich man that I can say something. Saatana Jorma. Nolla plus nolla on nolla. Do you understand what I mean? perseeni, hei, <tartan> heittää vähän vettä. Kuorin vasta menee Järvinen, Järvinen antaa Hirsimäelle mahdollisuuden. Ja nyt tulee taakse. Mä pommi Kiinan keisari. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Raitein <mukkusten> <mukkusten> Pakki on podcastin nimi. Minä olen Markku Silvenäinen vieressäni, Aisaparini Miika Laine. Joo, kiitos, kiitos ja hyvää iltapäivää, yötä tai huomenta. Että Tahansa onhan aika onkaan, niin tota noin, tämmöisten epäsuorien ohjelmiystävät kuuntelemaan tätä meidän ohjaamaan. Raiteen pakki on siis meidän podcastin hieno nimi. Ja mikä, mikä tämän nimen tausta on Mitä, mitä siellä voisi Et... Mä makasin tuossa sängyllä ja sä puhuit mun kanssa puhelimessa. <laughs> niin mun yleensä aivotoiminta on vähän hidas, niin se vaan tuli. Että... Mutta on siinä niin kuin, mun mielestä hieno tämmöinen... Niin kuin... Kaikki joukkoja aina hakee sitä niin me ollaan se, sitten se raiteenpakki. Meillä on se oikeamielisin se on, Jos, jos raiteenpakki on harvinainen, niin tämä on harvinaisuus. sulla mahdottomuus jo. On. Monellakin tasolla. Mutta tata, tänään siis tämä meidän eka lähetys tulee poikkeamaan siitä, mitä me tullaan tekemään sitten nyt. tuossa, kun kausi saadaan käyntiin. Mutta luonnollisesti, kun nyt siis, äänitään tätä siis maanantai-iltana, syyskuun kymmenentenä päivänä, ja tuota, no niin, siis liiga alkaa torstaina, niin tänään vedetään meidän omat ennakot kehiin. Onko nyt, tota, nyt on kaikki joukkojat järjestyksessä vai? Joo, kyllä tuossa viime yönä niin kuin löysi paikkaansa <laughs> ihan itsestään. Ihan itsestään. mulla oli pirumaisia ongelmia. Minusta niin siis, että tosi pahat laittaa jotain joukkoja niin sijoituksille, joiden lopulta minulla päätyi, mutta joku, joku on pakko laittaa. Siis. Joo, kyllä varsinkin tuo yläpää oli vaikeampi. Että <köhön> alapäähän löytyisi ihan muutamia ehdokkaita kyllä. Ja kyllä, se, se, se ihan, ihan niin peräpäin oli aika selkeä, mutta tota, muuten niin se oli aika, aika hankalaa. Voisin sanoa pohjasta, että millä, millä niin periaatteella näitä valintoja tehty ja... on tehty. Saaksin olla rehellinen? Totta kai. Mä tota, meni Sohvalle, tuossa 12 maisia. Siinä vaiheessa mä rupesin oikein kunnolla fundera. <tuhun> Eikö totta kai mä nyt jotain niin kuin olin ajatellut etukäteen, mutta kyllä nyt 14 joukkueen kun tarvitsee laittaa järjestykseen, koska se on sen veikkauksen idea. Niin pitää vähän katsoa tarkempaa. Joo, jos laitan niihin koreihin 1-3, niin se on sitten pikku pupuilu mun mielestä. On se, ratanai semmoista. Ei jääkijä, kun on mitään karsintoa, he laitetaan johonkin höpö höpö Ja jotta joukkueita sitten sieltä otetaan munaa esiin. Haluatko aloittaa tästä sitten? Itelläni Milt-pohjat, niin sitä on koittanut, Tämä mulla on jotenkin semmoinen tapa ollut, että mä oon laittanut sen tavallaan ihanne kokoonpanoin, en koittanut analysoida, että mitä se miten ne joukkueet on rakennettu. Onko on, niillä on, on, isoja puutteja ja sit, miten niillä on varaa vara, niinku, vahvistaa sitä jengiä. Ja sitten tota, tietysti niinku toi valmennustakin koittelen. Mutta ei se mulle niinku ole va, niinku kokemattomi valmentaja joku, niin mulla ei ole se ottanut mitään roolia. Joo, ei minullakaan. mä, mä itse seurasin sitä, miten vaihtuvuus viime kaudesta ja tietysti mitä on tullut mitä mitä on Se oli minun niin lähtökohta. Joo. Ja sitten itsellä ainakin se, että koitan koet, niin vähän katsella, että et, niinku pelaaja on tullut jostain ja Mimmo Mimmonen sillä on ollut viime kausi alla ja niinku Mimmonen Mimmonen yleensä niinku koittaa ennustella vähän että, että onko se siihen rooliin sopiva pelaaja mitä ne hakee ja tämmöistä niin kuin mitä se niin yleensäkin se se joukkueen rakentaminen se tärkein yksittäinen asia Oi, on. Kyllä on myönnän myös että kyllä ihan tilastojakin tuli katseltu vaikka onhan se että kuin roolitus on ja näin niin kyllä aina paistaa läpi että hmm. tiedäks, kaveri 15 maalia vähintään joka kausi niin se todennäköisesti tekee sen tänä vuonna. Mm. Mm. Sitten se, mikä tässä aina on, niin se, että kun yllätyksiä sattuu aina, niin, niin kyllä mä niitäkin koitin vähän bongailla, sieltä, että mikä olisi, te, te, olisi semmoisia tämän kauden oikein yllättäjiä ja miten ne osuisi kohdilleen. Niin tota, on, Tämä on tämmöistä. Mutta Mut niin, mitä? No, mennään niihin. Pers vai? Joo, aloita sää. Siitä, jos haluat. Kuka sinulla sieltä on? Tai siis, mitä? Mikä? <köh> Sijalla 14. Niin, tää oli just niin, mikä tuntui tosi pahalta laittaa, koska mulla on aina ollut suuri, suuri sympatia tämän joukkue, joukkueen suuntaan. Tämä on niin päähän potkittu seura, tosin aika pitkälti omasta syystä se, olisi asia, missä se on missä on. Eli Tampereen Ilves. Ilveksen tiedä että mun tosi surullis. Siellä on muutama peli, mutta sitten se on ihan pelkkää harmaat massaa koko jengi. Se siis taloustilanne, se näkyy jäällä ja nimilistas aika pahasti. Et lisä mietin aiheet mun mielestä siinä on, että kun katsoo valmennus, niin. Siellä on siis ikoni ja Vesa Viitakoski, niin siellä on kaksi suhteellisen kokematonta jätkää. Heitetään kyllä aika pitkäti susilta kohta että tilanteeseen pistetään seuraa, kun seuraa ihan se kasarus. Tämä on enemmän semmoinen kokeneen kaveri, pesti mun mielestä. En tiedä, onko se takia siellä penkin takaa, että ne on halpoi. Että, se, on, se on aika karu ajatus, jos se niin on, mutta tosin ne antaa kyllä sitten taas... Niin Raipe antaa omat kasvot siihen tietysti, niin, niin se ainakin niin takaa, että pelailla on varmaan yritys. Niin sulla oli sitten niin, Tampereen Ilves. Onko sulla ketään Ilves. siellä sellaista pelaajaa sit kuitenkin? Joo, joo, siis kyllä mä joka joukkue koitin bongata kanssa se pelaaja, mikä, mitä itse oli. Tää on itse seuraajalle mielenkiinnolla. Tämä on oli, tämä, oliko se Liettuolaispoika, Aivaras Bentsius, joka... mutta on itse asiassa aivan sama mies. Joo, Latvia ja Eletre Nai oli joukkue. Se on joo. Ainut mutta se oli edletuossa oli muistakseni Latvia maa kirjatun ja lukenut suoraan lehdestä eli kä lähteessä ollut sit virhe tai sammusta väärin Se voi olla. No, se on joka joka on tapauksessa tataan tota, just sellaisia kavereita mikä niin onnistuminen olisi tosi oleellista jos Ilves aikoo tosi se tapella 10 kymppis, mä, mä tosiaan toivon olevani väärässä mut on 14 Tampere Ilves mikä sulla? Äh, 14 on HPK. Oho. Ja tota noin niin se oli valtava vaihtuvuus. Se on voimasta lähtenyt pitkälti pois viime kaudesta muun muassa toi Porselainen. Se oli kyllä yksi liikan parhaat kiakallisia Joo, lähti KHL ja muutenkin tendenssi on ollut jo vuodesta 0809 kaudesta lähtien. Ja... Eikö se aika pitkälti sen mestaruudesta 2006? Hmm. Sitten jalo, kun lähti. Lineaarisesti melkein alaspäin. Joo, no mulla oli sieltä sit laittaa tota, no, niin Marko Tuulola, jota voisi seurata. Ihan pelkästään vaikka siitä syystä, että kaveri nousee todennäköisemmin, jos ihan terveenä pysyy. Niin aikaa SM-liigan ottelumäärässä kolmanneksi tällä kaudella. Tuuskin on tärkeä äijä, mutta se, että se on, mitä se on? 40-41. Niin, niin. No niin. on vähän sellainen Chris Celios joo. Silloin on ihan järjettömän iso rooli siinä. Mm. Sitten siellä 13. Mulla oli siellä Tampereen Ilves, ja ihan sama äijähän mulla oli tosiaan, mutta Toni Rajala, Jonas Rask lähtenyt, Rask lähtenyt Jokereihin, Rajala Edmontonin. Ainakin koittaa sinne. Mutta rajallekin taisi muusta tehdä ihan hyvän hyvä määrän pusseja viime kaudella. Kyllä se vei, vei iskukyky, iskukyky pois, ja ennen kaikkea uskottavuutta toi, toi niin kuin Raskinkin lähtö tavallaan. Mietin, että oma kasvatti, mm. ja sitten niin jättää uppoavaa laivaa tolleen. Mitäs niin... sulla oli sitten tuossa 13? 13. se on tota... kyllä sitten oli pakko laittaa saipa. Nimilistasta puuttuu mielestäni, sieltä puuttuu ratkaisijat melkein kautta linja. No, Mark Lee oli ihan hyvä silveksi, että ei sekään väitä, että mikä sen tyyppi on. Se on jännän, nyt tuli noin kaksi Kuopion poikaa, Tommiokinen tota, ja sitten miss, missä on aika pirun kova potentiaali, niin se saa varmaan aika isot ruudut siitä kumpaan enkiä. Tuo tota... muka tulee tule näyttämään, jos se, sieltä puuttuu sitä hyökkäysvoimaa. Molarinen ja tämä nuori Rulberi, niin se on tosi lupaava. Ja sitten tuo valmennuksesta täytyy sanoa, että, että, että Tirkkonen teki kyllä sakkos nimenomaan tosi rajallisen materiaalin, tosi hyvä duunia. Et vähän sitä varmaan saipa toivotaan, että... se on kyllä mielenkiintoinen, että oliko, oliko se veikkaa se, missä se oli tämä, että, että saipa niin johtoryhmässä, se nyt neljä vanhaa kaptea. Toimisosta ja Gallioniem ja pelaakoordinaattori tuomenoksa, kakko sun mitä Santana, niin sitten Tirkkonen siihen vielä. entisnä kapteenina kanssa. No oli muista niin peräkkäin olevia kapteena, mikä on muistakaan yhteen yhteisattuma. Mutta vielä tota, häirivät nyt sitten yhdessä. Kuitenkin, niin tota, että pystyyktoi tirkkona viemään saipa yllättään mä en usko siihen. Mulla oli sitten taas nimenomaan toisinpäin, mä on pakko heti tarttua tähän, mulla oli saipa kategorias yllättäjä. Haluaisin... Sulla olisi luotto. Mä ajattelin, että kyllä just säälliareihin tai villikortilla pääsee kymmenelläksi joihin. Sinänsä kun kävin läpi, että sieltä olisi lähtenyt koskiranta ja saarineja. ja. Tilalla on oikeastaan tullut pelimiehestä silleen, niin varma toi Mark Liivaa. Joo. Semmonen... No sitten toi, toi Latvian poika, mitä mä seuranan, toi Robert Jekimovs, jota mä katselin, mm. sillä on jokin pois jo. Niin siinä, siinä kaveri on kyllä taitoa se vaan, että saako se... Et Vähän-väjä vähä vähä 30 pistettä teki, muistakseni, ekan liikakaudella. Että tota, siinä on semmoista hyvä, hyvä niinku projektipelaaja just, että... Siinä on potentiaalisia, että sun mielestä voisi ottaa sen kehitysaskeleen ylöspäin. Joo. Tässä tosiaan mun saipa saipaan kymmenessiä, niin siinä oli kyllä ehkä vähän Sputnik plussaa, mutta tottakai pitää pistää aina jotain <laughs> vähän hajoantaa, vähän kaikki veikkaa samoin. Totta kai, totta kai. Sitten oli se sijo 12 vai? 12, joo, sanossa vaan. Mulla on siellä plus. Öö, Mä kaikki hyvät on lähtenyt vissiin niinku hifkiin sieltä. Mulla on tämmönen <laughs> niinku vaikutelma koko hommasta. Okei, okay, siellä on Lauri Marjamäki ja siitä on nyt sit tahkottu ihan seuraavaa maajoukkueen päävalmentaja. Että se, olisi, se... En olisi yllättynyt, jos Marjamäkiseus seuraa ma mm. valmentaja. Mut muuten, minusta tota niin tuntuu se, että siellä on paljon aukkoja plussilla. Tota niin... Ei se enääkään auttanut, että kanukkisentteri rosa nyt vissiin pudota, pudota pois hetkeksi aikaa ainakin. Mm. Heti kauden alkuus vielä, niin ei se... Plusia on ollut aina se yllättää mutta Pitää nyt jossain sijoituksilla olla, että play-offeihin ei ainakaan nosta play että vaan takat. playoff joukkuehan <laughs> se on ollut aina viime vuodet. Niin Tein se on tullut se, se takaa, nimenomaan iskenyt sitten. Joo. Viime vuonnakin, niin se yhtäkkiä. Eri pelaajil tuli sellaisia kausia, niin kuin talaaja tuli siinä heti uuden vuoden jälkeen. Ja sitten oli Ericssonit, sitten oli tota playoffit niin. Se oli moni Siellä on 12 mulla on taas HPK. Se oli se mun jumbo. Joo. siinäkin on kyllä se, että se on aika lailla se vaikuttaa tyhden ketjun varas, eli ja mä veikkaan, että se santavuore ja Saarissa siihen laidoille. Sen mukaan se elää ja se on kyllä aika piru hyvä ketju, jos ne kaikki palat loksataan paikalle. Mut se, mikä mä ehkä eniten kiinnostaa, niin on nähdä se, että tää Sistä, Äs hyvä duuni duunia tehnyt tää maaliohtioli, tää Kari Lehtonen, se siirtyy nyt HPKH. Ja HPK on niin molarit Mika Järvinen ja Mikko Tolvanen, niin se on niin kuin, ainakin nähty potentiaalia noustanut, mutta ne on sitten tasasot, Ne on kumpikaan saanut, se, niin kuin, aika, se on tasaisen pari, mutta ne pelaa tasaisen paskasti tässä välillä kumpaan enkin, mut sit taas pelaa tosi hyviäkin pelejä. Se on Jännä nähä, näkyy se tässä kauden mittaan, että ottaako toinen esimerkiksi ykkösen rooli heti kärkeen, että kumpi siitä valmennuksesta saa enemmän irti. Mä veikkaan, että se voi olla kerholla niin tulevaisuuden kannalta tosi hyvä sijoitus tämä lehtos, lehtosen hankinta. Mutta sitten sel, Selini valmentajana, niin mm. se Saipas samat sanas pätee kuin tirkkose, että paitsi vaan liikatasolle, että sehän teki ihan huikeittuu, niin mitä sit, se pisteen päästä EPSistä oli viime kaudella siellä 11? Vaikka piti olla ihan selkeä, selkeä jumbo. Mä aikas kesällä sitä katselin, se näyttisi että ei se, ei se vaan tuu mihinkin. Joo, vaikka. se Saipaan loppukausi oli oikeastaan ällistyttävää hyvä jopa. Oli, oli siis. Selini saipa oli, oli tosi, tosi vittumainen vastustaja. En mä uskon, että HPK yhtä se helpompi tulee kellekään. Ja mä veikkaan, että ne antaa kyllä hyvän hyvä semi sitä niin kuin viimeistä säälipaikkaa ajatellen, mut jää kuitenkin rannalla. Mä veikkaan, että Näistä niin kuin, viimeisistä viimeisissä playoff paikoissa etenkin käydään järjettömän kova taistelu. Se menee taas sinne viime viimeiselle kierrokselle. Mut sitten siellä 11 sulla. Mulla on siellä lukko. Oho. Joo, nyt pistetään pommi ollaan. Ehkä tässä olisi sitä vähän sitä kettu kerran. Niin me ollaan maasti tähti. Totu, No mä en iku näetät Castin Azevedo, mä korvais millalta Chris Beetsin tulo -sentterinä. Sitten Siit mm. assist Ryan Cardwell ja lukko Viime vuosina on ollut ulkomaalaiset siellä niin tavallaan ne Kaikki lähtöneet on jo pois mm. viime kahdella. No pois lukien Perttu Lindgren tietysti. Mutta... Joo. En mä oikein usko, kun Teemu alto ja Rikas Lindner, Lindnerkin lähti, ja Mun mielestä jäljimmäinen on niin ollut oikeasti saipassakin kuin oli, niin... No, niin... Ei se viime kausi kyllä mikä on kauhean hääppäinen ollut. Sinä <laughs> et nyt mun kanssa tästä samaa mieltä. No, mutta... Ei se helvetin hieno pelaaja, että, siis, jos Tepsillä tepsi olisi fyrkkaa, niin mä toivon, että Linterni sinne vielä ottaisi. Niin, no, totta kai. Mutta sanotaan, että jos siellä on toinen, niin mitä mä olen pitänyt, SM league on pakki vähän parempi, niin, totana, niin ei Rajan Godfellin tullut korvaan, korvaa ainakaan näitä molempia. Mun mielestä siellä ei ollut muita puolustajia esimerkiksi, mitä mä olisin ostanut esille. Ja en mä tiedä, Lukko 11. Selvä. No ei se plussi mun kauheasti korkeammalla ollut. se on se oli 11, se, se, on, se jää viimeisenä, viimeisenä rannalle. Niin, se on se Janne Ahonen sijoitus. Mut sit se pitäis olla neljäntenä. <hysyntä> Plus A <seitsemän. hysyntä> äh Pistä sija peli. Auksta onks niin Janne Ahonen kaatuu <hysyntä> sijoitus. A, miltä tuntui? No niin, Bluesi, bluesi. No kyllä, Marja Mäki teki taas ihan järjettömän kovaa tulosta playoffeisiä. Mut et en mä vaan usko, että se tällä kauden ei näkyy. Ne ihmeet, jotain niinku Jäniksit ja loppu. täytyy loppua joskus. Mä veikkaan, että se loppuu nyt ja sitten toi Tuo Rosan loukkaantuminen, sitten ikunilupaus, Teemu Ram, sitten en mä tiedä voi olla kun se alkaa olla niin kahden viiden ainakin. Kyllä se nyt täytyy oikeasti tehdä sitä 3-40 paunaa, vähintään sitä niin kuin 1 taso Jos plussia eikö pärjätä ja tota, iso ruutu sillä taas on. Sitten toi Rixman, minkä ne ottiin maaliin, niin taas, se on ollut kyllä ollut tosi rikkonaisia kausia. Se siis, kää tosi pahasti, jos, jos Rixmanin Riksmann, loukkaa. Tosi orenka, orenkanto viime kaudella oli ihan hyvin, hyvin Mutta Plussilla oli viime kaudella oli vielä, siellä oli oikein kolmeen maaliin lähtiin. Ja... Niin neljä! se kävi niin, se kävi Calbraithti kävi, kävi Volte Ore. Pelasko koivistoki vielä joo, Sitten kuin se on, sit, se on vissi lopettanut uransa tai vastaavaa, se plussi kommento kommentoi yhtään mitään, mutta ei se No ja Ore on ei siinä mitään rooli enää. No, no, se voitti lotossa sovitaan näin. <tos> se on myös semmoinen, mitä niinku vaan kaikki arvailee, että mitä siinä oikeasti kävi. Joka tapauksessa niin se plussi on, tulee olemaan tosi työtelijäs jengiä, se tulee olemaan tosi hankala vastustaja kelle tahansa. Ja mä odotan, että se tosi pienen marginaali jää rannalla, lopulta, mutta jää kuitenkin. Ja sitten pelaaja mä jo seurata, niin josta mä tykkään jota kaikki ennakot, ennakot tuntuu väheksyvän. Viime kaudessa teki 30 pistettä ja mun mielestä on parantanut koko ajan, niin sitä vähän semmoinen yksi kikka liikaa pelaaja on ollut, mutta tata, no niin... Helkkari, hyvä, hyvä, hyvä pelimies, jota mun mielestä on mukava katsella, niin Kamilo Miettinen. Mä arvas, et Kamilo joo, pelkät, että se sä tuut Kamilo Miettisenä. Joo. Ei pelkätä se Afron takia. Tää, tää, joo, no, no, no sen takia. Ja sen takia, että se laulaa. Mutta <tototan> tottaan, ne... Miten <totan> vitu? <totan> Onks sä kuullut, se laulaa? Eik se ollut siin jossain systeemis mukaan jotenkin jatkeen kanssa, joskus. Vituut, se oli siinä liivi IFK Oli, oli. Jara ja, miettä, ja Villekalle. Juu, ei mä puhun siitä nyt, kun Kamilo on ollut kans mennä oman prokkinskaan. On vai. Mutta sitten ollaan yhteensä samaa mieltä, että tota, no, niin oltiin plussin peliä kattamassa joulukuussa, niillä on hallis kaikkein paskimmat musat. <tipi> Joo, mä harkitsin kengän heittämistä ja piippui <tipi> Mutta siinä, Joo, mut, mut siinä myös tota, no, niin miettii, nää oliko tosi hyvä. Joo, eli sun kymppisiä käytiin, se tuli saipa. Joo, se oli se. Joo, täytyy voidaan lopuksi, lopuksi vetää yhteenveto vielä, kun tässä <tipi> tämän, tässä listaa vähän. Et... Tässä oli hyvä kun se grafiikka mukaan, <tipi> mikä sitten ehkä jatkos onkin. Meikäläisen kymppi... Tää on nyt se, tää se de-yllätys täällä. Näin. Sulla on sama sija se yllätys kuitenkin. Hallitseva Suomen mestari. Jyp. Aha. Se, on tota, siis se, se kupattiin niin tyhjiä, että mä en usko, että se sieltä nousee. On se, kyl... se, se ja lähti kohdalla tai NHL. Niin. Siis se, se koko vanha runko. Hmm. Eikä sinne tullut tilalta, tano, niin, mitä? Saksan kakkosessa tuli joku kori, kori quirkki, ja sit, tano, niin ja no, se lepinen lepine, pakki on kuulemma aika hyvä. Mitä olen lukenut siitä? No tietysti se, se johtaa. Se on selkeä kapelimestari, mutta mistä sinä sitä taustatukea? Niin kyllä tuppuraine... niin, niin, niin, se on Tuppurainen. Tuppurainen lähti, Hytönen lähti, Pesone. Ei, siis niin... Pesone teki nyt jatkoaikapusseja play-offeissa. No, no siinä on se yksi kettyjä lähtenyt pois, oli Tuppurainen ollut kakkosen sentteri tai vasenlaita. Vasen laita, okay. siis Louhi, vaara sinne tietty jäi, mutta, että, mutta ei se, se ei sekään mikään sinne teholinkoo. Teho Eikä se hupasekki, se checki mikä teki jatkopahvin, niin se on sinne niin kuin hy, hyvän siis, Tosi kova työmoraali tulee olemaan, se on fakta. Ja se jypin, jypin puolustuspeli tulee olemaan tiukka. Se, se tarkki, tarkki ykkösmaali vaadiksi. Se on vähän samanlainen. Se Helenius oli ehkä vähän pahemmassa tilanteessa niin kuin viime kausina, kun se tuli jyppiin. Niin sitä käy vähän miettiä, että oli kyllä, sen puolustustakaan oli kyllä hyvä olla. Mutta onko se puolustus nyt ihan niin kova? Tosi tarkkista, se on ehkä niin kuin astet parempi, tosi vähän laskusuntaa vissiin Ruotsissa, mutta kuitenkin niin sori, mä en näe sitä tota, sit ja sitten ei sovi unohtaa aina sanotaan, että mestariuskrapulaa ei ole olemassa monta kautta sä muistat, milloin, milloin mestari ei olisi kontanut heti vähän se. Mm. Jyppi, jyppi muun muassa 2010 mm. tai anteeksi 2009 silloin syksyllä, mm. nehän vettiin Sarri Jumboa no. <laughs> ei puhuta stepsistä, tepsistä, se on mm. hyi helvetti kausi. Mm. Mutta tota, pelaaja, ei ole seurata, niin Erik Perrin, siinä on koko kaupungin odotukset kaveriset, tota, Se menisi kuitenkin lopettaa uras jo, Mä tuli silti takaisin kahdeksan vuodeksi. Jännä nähdä, millainen fiilis on, että kun yhtäkkiä laituri, laiturit ei ole ihan yhtä kova niin. Mit, Mitä tapahtuu? Mutta, no, niin... Sen näkee sitten, että kun kun tuudet ketjut yhtään niin normaalisti. Joo. Jos nämä aikoinen niin mestarot uskottavasti puolustaa, niin kyllä, sinne, kyllä se hyökkäyskalustoa etenkin tai. Mm. Ja pakkikalustokin, niin se, sekin runko on ollu iät ja joka alkaa vanhenemaan päin olemaan että, Ja tota, Vatanenkin pois Vatanen pois, välivaara toki tuli takaisin, joka on tosi kova vahvistus Mutta mm. mut, mut, tota, no, niin, näin, näin se mm. menee, Jyppi vimppana playoffeihin Aa, no Sulla siellä on yhdeksän? Pelikä Onko näin? Nyt voidaan puhua yhdessä, että mulla on kans pelikänsä Olla sama mulla sama samaa mieltä siitä, niin... Tutana, niin <laughs> nee. No pelikänsä yhdistää aika paljon kuin Jyppiinkin että... Eihän siellä oikeastaan joukkueesta on paljon paskaa kaijalle ja suikkana nyt on ja nurminenkin lähtenyt valmennuksesta. Ja mitä sitten on tilaa saatu? No, niin kuin multais multa lukee muistiinpanoissa, niin se on liikaa, Hairis on mästä Hairrisk niin kuin Anselo Esposiitto ja Rajano Marra, okei, okay, ykköskerros varauksia Ja mitä mä näin näin, näin treeni, treenipeleen, niin no, okei, okay, se oli pitsiturnaus, mutta kuitenkin, niin se oli hyvä vauhti, se tuntui oleva. Tota, no niin... Vanhoista suomalaiskoirista Pärssinen Kauppila. Joo, Kauppila oli mulle ni niin just. niin se terveystilanne. Se on ollut niin, niin rikki poikki paskana muutama viime kaudet. Että, eikä se mitään kauhean tehoisia Timros kanssa tehnyt. Mutta tosiaan, niin, mitä Lässi teki 30 pistet ruottisia, mitä 60 Suomessa. Niin, tota, <laughs> ei se nyt tarkoita että se noin heti kääntyy, mutta mut kuitenkin. Niin, tota, mulla on semmonen, semmonen kutina, että se tulee Tulee olemaan tosi ysinen, se on play -offeissa. se tulee ole tosi paha siellä. Mä en halus pelikasti kohdata ainakaan, ainakaan siellä. Et kyllä mä niinku uskon, että suikkaseenkin parantaisi. ne, mutta mä veikkaan, että kausi alkaa tosi ailahdelleet. Hyvin jaksoi huonoiksi, vähän niinku kuin tepsi. Joo. Aina mikä vaan, että se on keväällä. se tulee tosi teräväksi. Mulla on semmoinen kutina. Kutina siinä on, että tässä on niinku semmoinen kasvukipui. Tulee olemaan aika paljon varmaan, Tossa, nyt kun pitää uutta nahkaa luoda. No olkki, tässä sulla on kahdeksantalla. No mulla on siellä Rauman Lukko No pori ässät. miksi s 8 tänään? No mitäs siihen voi sanoa? Tiputusta viime kaudasta. Öh pois, Kudrotski pois. Kudrotski oli aina jänne jotta se oli aina muuten myös että se aiheuttaa enemmän hallaa kuin hyvää, mutta... paskat se oli viime kaudella se oli viime kaudella varasta. mitä siis miks liigapörssissä, niin se oli mun vakiovalinta. Joo, joo. Se tekee Lä, helvetisti, tekee maaleja niistä kuitenkin. Hän käsittämättömän maaleja, mutta mm. viime kaudella niin ihan järjettömiä yläpäsäveto lähti välille. Mm. Mutta sekin on pois. Tilalla. Öö, no mä nyt repin, repäsin Tau, Kaveri ei ole tuttu Antunesta, mutta Michael Ryan on tullut Roxesteri, jos on viime kerralla palannut kahdeksan ottelua. Joo, se on Jos va. ajatellaan, että tämä tulisi nyt vaikka niinku ulkomaalaisena korvaamaan vaikka Zaporskiin, niin tuntuu aika naurettavalta. En tiedä, millainen kaveri on ollenkaan, mutta tuommoinen jäi silmään, ettei ole kyllä tosiaan pelannut viime kaudella ja silti uskalla tuottaa mukaan. Mm. Ja se tulee iso rooliin kyllä sekin kaveri. Mm. Mutta lukko sitten taas mulla kahdeksantena, niin mulla on semmoinen vähän, että mä näenkin, että se, se, se tuhvalle ei ole ihan ideaali työkalut sen, kun siis kun ajattelen jy, sitä jyppi niin sehän oli niinku tosi niinku työmiespainottajainen joukku. Että, että se hyvin kahden sunnan pelaajia. Niin Pihlströmmi, mikä paino, paino kuin eläin joka suuntaan, sitten oli hyttöinen varsinkin, oli niinku se, se oli se niinku jypi niinku se ilmentymä. Mm -hmm. Tuppurainen veti hyvin kahteen suuntaan, niin pes, Pesonen tulee mieleen sen takia, kun ensinnäkin se isovelipelo on lukos, en ei ole kumpikaan, niin... siis liikaisuisiä taiteilijatyyppejä ehkä, ehkä duhval. En tiedä, onko se on uudistunut valmentajana, mutta... Et... Ja kun mun on pakko mennä kanssa että duffa niin vähän kasvasti putti tota noin mun lokko arvo joten se No niin siis mä, vä, mä väitän että enskoudan no. enskouda duffa tulee olemaan tai ninku se, se duffa lukko tulee olemaan tosi tosi veemä näe se menee korkeammalle uskoisin mutta tota no niin sit taas kuattele kuin sekasi lukkouluorganisaationa sikäli, että se ajaa kuitenkin ihan uutta kulttuuria sinne ja sitten kehittää toimintaympäristö. Mä minkään, että menee tutustumisena, puoli ja toisi. Toki, toki täytyy sanoa lukolle, että sitten taas se RTK-dealin kautta fyrkkaa löytyy, jos sitten tarvii äijää heittää. Pelaaja, ketä seuraan, niin siellä on edelleen, mä nostan... Mä veikkaan. No. Elo. Kyllä, Eero, Elo. Se, se on sun aina näitä silmät ja ries. No kun mä... Sain sen ottanut. Mielelläni ottaisin, mm. mutta tota, mä en tiedä mikä siinä on. Se on pakko olla korvien välissä, kun sillä on silmä siihen maalintekoon. Joku siinä jätkäisi, että se luistelu vähän tökkii ja sitten se alaspäin pelaaminen ei tunnu kiinnostaa välillä paskaakaan, mutta tota, no niin, Siis... Siinä olisi aineksi, Sniperin vika siinä olisi, Niin, niin pitäisi vaan tiedä. räjähtää pannu taivaan. Pitäisikö se sitten vaan käydä mestiksi kausivääntämässä, Sen tiedä, mutta <suh> Mutta se, semmoinen kutina, että en, en mä usko, että tuhvasi mitään roolia ainakaan antaa. No sen, tulee näkemään. Jep. Tää kattoo sitten. Siellä on seitsemän. Seppo, Seppo, Seppo, IFK. No onhan se on Grano lähtenyt ja, ja tota no, niin enras maalaisuolta. Siellä tulee ortio. No se on kyllä... Kiel... Nolla plus nolla on nolla ortio. Niin jos se joku siis tunnistanut tosta meidän tunnoresta, sehän on Joni Ortio imito. Mä sanon <tos> jo ortikkaa siinä. Et. On ja tota noin. Sit tietyllä tavalla matikainen. Sä veikkaat, että se sekoittaa kuitenkin vielä. No, kaikki pienet pienetutut. Mä en nyt oikein povaa verran parempaa. Mun mielestä huomattavasti parempi edellä. Jopa sama aika paskempi takan. Tämä on puolivälin tässä <tos> <tos> Vittu mitkä <perustet>. <tos> <tos> Sitten siellä seitsemän. Tässä kohtaa tullaan kotikentälle. Turun pallo seuraa mulla siellä seitsemän. Mutta tota, mun mielestä varmaan voidaan kipata Tepsi tässä kohtaa jos käydä, käydä Tepsi vähän paremmin läpi, kun ollaan vedetty tämä ranking. Okei halata sun ylös, että Tepsi on sun seiska. Mennään kultoseen. Kuka sulla on viimeisenä suoraan puolutuspelipaikan jenginä? No siis Tappara Tappere Tampere. Tappara nauratti vielä ehkä viikko sitten tai puolitoista viikko sitten. Et... kun toi lehtikin pöylähti luukusta, että se on jopa kakkosena. Siitä. Eli veikkaaja. Viikkojen ja lehdessä joo, mutta sitten kun, tota no kun Tappara ja TPS oli tuossa samassa lohkossa tota noin, European trofissa, niin kyllä se siellä vaan porskuttaa ja sitten kun vähän... Se näytti minulta aika valmiilta se peli, mä olin kattoo sitä Turun peliä. Joo, mutta Erkin Juntti. Kyllä Tepsissäkin hyvä oli, mutta nyt se ainakin tekee pisteitä, saa nähdä. Se ei se vieläkään, niin onko se 40 puhki vetänyt vieläkään, siis siinä, kun siinä hetkessä on aineksi, sitä on niinku oikein vetänyt on niinku kunnon... Niinku... Loppu loppuelämän kohaltilipussikausi tuohon. Niin on että joku se, niin no se, et joku, sinu... se joku käsijarru vielä, vai onko se se Erkijunti, se surullisen kulunsa se, että kun se pyörii paikoillaan, niin... Ja kun kun... saat aina syöttää silloin, kun hulaikaa. Oike... No, no, se, se, se, ois... se on kamalaa, kun Erkijuntti olisi vielä oikein kunnolla pelannut tämän Pekkan virraikaan, kun mennään muutenkin ehkä vähän kolme. <tos> <tos> Sitten Erkijuntti sinne <tos> Se no, on <tuhu> Joo, et Ei ole niin lyhyt sädepeli, vaan on lyhyt sädepeli. No, no Mitä tapparavia? No, siellä tuli tämä Sasha Juniori mulle pistetty lappu. Että siellä on ehkä sit se mun mielestä tämän hetken potentiaalisen nuori pelaaja suomalainen. Kyllä, se tulee meneä aika korkean numero, Ei, siis pienen numeron, anteeksi. Hmm. Siis, tota, no niin. Tuukka, Perseli ja on tullut takaisin puolustukseen. Se oli paras, pak, paras pakki ja paras pelaaja, ne niin usatti KHL viime kaudella. Mm -hmm. koko, Siis on hämmentävä katsoa, miten nopeasti ne sä, niin kuin, tavallaan pakan kasaan, kun rautakorvi tuli kehi. Mm -hmm. Et Siis Nyt niin kuin, ei, ole, ei ole mitään sellaisia. viime kaudella, niin kaikki hankinnat oli olivat toivotaan, toivotaan asettiin. Nyt tuli niin kuin, aika varmoja jätkiä, sikäli. Mm -hmm. Se on aika, aika pirutasana ja hyvä joukkue. Ja mä olin Pekka Tuakkola, että taas siinäkin astet parempi, ehkä parikin aset parempi parannus viime vuoden Niemiseen. Että... Joo, sama kakkonen siellä oli se Metsola, mutta tää tota, no niin. Ja sit kun mä just sitä, siinä kohdassa kun mä tuosta Saipasta sanoin, että monen yllättäjän niin Saipalta sitten Tapparaankin Koskiranta Elemeri niin sieltä tuli Saipan viime kauden parhaimpia maalintekijöitä, että Tappara imi sieltäkin. joo tuntumaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän houdomaan, että miksi mä pistin tuon kyllä. Ja mutta pakko jotain yrittää siis. Tämäkin mä varmaan... Niin mitä kaikki, kaikki mediaa on kattonut, niin mä oon vetänyt Jypi varmaan mitä kukaan niistä. urheilu sen kakkoseksi. Vesi tapparasta tai lähtee vai? Annetaan tappara olla. <laughs> Annetaan tappara olla. Selvä. Sieltä kuusi meikäläisen listalta löytyy Oulun kärpäät. Siellä on tota, niitä niit nuoria jätkiä, jotka tulee olemaan joukkueen, joukkueen ydin. En tiedä kuinka kauan sitten tulee nhl väliin. Siellä on hyvin ulkomaalaisia, niin nousee niitä kantamaan Musta tuntuu, että tämä, niin viuhkolaat, mikkolaat, lehtoiset ja nämä, niin ne on ihan viimeisellä jalalla. Mitä niitä raportteja viime kaudella kuulin, niin tuntuu tosi haluttamalta että touhu siellä ja muuta. Niin ja... Ja et kun peli alkaa, niin huoltajan pitää tai hierojan pitää juosta kiinni, että saa sen jalaan kiinni siellä polvisuajassa. <laughs> <laughs> <laughs> Mutta sitten mitä, mitä sitten penkin taakse, niin en mä sikäli siis niinku araviran kykyä valmentajana halua mitenkään aliruidaan ja helvetin hieno uraan tehnyt. Mutta et jotenkin, että et se sellainen motivaattori? Saatko niin ne jätkät toi, niin vanhat, vanhat parrat vielä innostumaan sen vertaan? Ja onko se niin sellainen bersel -potkija. Siihen mä en mm. oikein usko. Et se, se, mitä mä oon kuullut, niin se on semmoista niin semmoist, niin ruotsalaistyyppistä valmentamista. Johon... On, Aravart... On Aravart... Aravart... Aravart järvi. Valtia vär, mutta on vähän semmoinen, tiiäks semmoinen... Pehmeät kätet ja leivu, tai semmoinen... <laughs> <laughs> pehmeät kätet ja <laughs> Se on Semmoinen kuva mullakin on siitä, tota, <punished> siitä kaverissa. Niinku, mä veikkaan, että kärpissä tapahtuu se, se murrosit että se, se, niinku, se johtava sukupoli vaihtuu tämän kauden aikana. Niinku, että nuoret alkaa nyt kantaa sitä vastuuta oikein niinku niinku, potentiaali, potentiaali on ollut, tai on... Ja sitä on näytettykin jonkun verran. Ja mä uskon, että nyt ne ottaa sen homma haltuun. mutta en mä usko, että se kutostilla on ylemmässä kantaa. Mut pelaa seuraan. Voiko se olla kuka kuin Thomas Plihaal? Kyllä mä haluan nähdä, miten se kärpis pärjää. Siis, Plihaalilta on... kai odotetaan jopa vielä enemmän sit kärpis. Koska jopa tepsissäkään ei kuitenkaan. No ehkä mestaruskauden play, mestaru... oli, he... nii, play Et Siellä sit oli oikeastaan, vaan, niinku, oikeastaan vasta kukkeimmillaan. Et, totana, niin... Oli mestaruuskausi mun mielestä hyvä kausi muutenkin. Ja... Oli siis, niinku... Toi toinen kausi meni enemmän tai vähemmän niin, mutta mut jopa mä veikkaat että tai jopa enemmän lihadelta. Se voi olla tietty, mutta että, tota, se on se olennainen, että miten, se, miten terveenä se pysyy. Mm -hmm. Et nyt se saa, tietysti, tota, no, niin saa aika hyvät laiturit sinne, sinne rinnalle, niin tota, en tiedä, katsotaan. Kyllä se mun, siis on selkeä, niin kuin, että kyllä se on 40. 40 täytymänä puhki, jos se aikaa niin kuin, olla vahvistus. Ykkösketysenteri. Niin. Kuin se, se, niin. Mm -hmm. Sitten on tietty, mitä niin Viukkola sanoa. asiaa, <laughs> pysyykö se terveenä. Niin. Mutta tota, no, niin kuitenkin, niin, mutta kärpät siellä kussissa. Joo, siellä toi haataja. Haataja sitten. Kuitenkin. En vain mieti. Joo, Haatan kun ei haatajasta ei haataja. puuttu mitään, niin mun veikkas on ehkä, että haataja voittaa tuon maalipyrssiin. Se on niin, joo, ihan haataja niin sitten juhkolla voidaan vähän niin kuin unohtaa, jos se nyt vaikka sattuu olemaan puoli vuotta kuumea. <totun> <totun> niin, niin, se oli sul kärpät, monessa sul oli, kuudes. kuudes elikkä... no, mulla on vitonen tepsi, niin jätetään se sit. Ja... Aha, vitosena tepsi. Oletko sieltä vitosena joku muu? Joo, on on. on. Mulla on tepsi seiskana, niin mulla on viident IFK. ISK. se sentteriosasto, just ykkös-kakkos sentterit. Tää peroo, mikä hankitti ykkös sehän veti ihan palasiksi. Heti nyt tuli reedenpahi paikkaamaan viime kaudelta. En tiedä, se on semmoinen yksi hyökkäyspääase, että se tarvitsee YV-aikaa. Siinä se ne tehot tekee. Paki, Pakisto on kyllä hyvä. Sitten tuon että Ortio siellä maalis, niin en mä usko, että se ihan valmis on sitä joukkoa niin paljon kantamaan, että ne ylemmäs menisi. Et siis se, se kuitenkin merkkaa aika paljon. Mä veikkaan, että pelaa tulee pelaamaan hyviä pelejä, mutta ei se, ei se niinku 50 pelin mies varmaan ole. Mm. En, en mä oikein usko. Tai itse niinku, tasaisesti pystyisi vetämään 50 Sitten peliä. siellä on Mika Norja. Mm. Sehän pelasin nyt paikkassa vissiin aika hyvin, hyvin. kun Ne pelit, pitä. mitä pelasin, taisi olla kyllä. Niin, mä Muutama peli, mm. pelas nollapeli ja näin. Sitten on tietty toi... No niin kuin sanoit, sen valmennuksen on niin paljon puututtu, mutta toi Sormunen sitten taas aika kovaa paikkaan. Mm. Tuossa on kesä, kesän niin keskiharjoituskauden tavallaan. Niin, niin... siitä revitty, revitty irti maksimit? Kun tähän on ihan rakennettu joukkue. Siellä on nyt vanhoja plussiajiä. se tuli Talaja ja sitten tuli Luttinen ja Nia Erikssoni tietysti. Joo. Talaja on mulla se pelaaja, mitä seurasi jotenkin. Vähän piirro parikymmentä maalia viime kaudelle. Niin et... Saako se hivki silloista että se samoihin lukemiin pääsee? En tiedä. Ilman muuta meidän kannattaa esimerkiksi IFK siitä hyvä esimerkkiä, että voitaisiin katsoa joskus viiden, kuuden pelin jälkeen ja kerätä alku näin, sehän kertoo jo aika paljon, mitä on lähdetty liikkeelle. Joo, tai sitten perinte perinteisen kymmenen kierroksen jälkeen niin aina sanotaan, että kymmenen kierroksen jälkeen näyttää, näkee aika, aika, aika pitkän suuntaviivat. Niin, tähän mä sanon, että kuusi peli on 10 prosenttia. Niin. Kyllä. Kyllä on itse asiassa vaihtuu aika monen saukkuessa sillä lailla, Ihan riittävästi. No joo, mutta se pitää katsoa, missä on, niinku peru... on niinku jämäketjujen pelaaja heitetty helvettiä enemmän ja tämmösen junnun. Ja... Niinku onhan tehty sielläkin Mikko Laine lähtiössä, mutta kuinka paljon se merkkaa sitten taas. Mä just katsoin, että nimenomaan Lehti Veikka ja ilmoitti nämä, ei vaan se oli siis jääkiekkolehti. Mm. Ilmoittaneen maaliteho voimassa. Oh. Niin siinä, siinä mitattuna kun oli kaikkea niitä vaihtovuotoja. Mm. Kaksi kolmannesta maaleesta lähti Zoromo. Se on aika hyvä pointti muuten. Mm. Jos kiinnostaa, niin plus tuli seuraavana, sitten tuli jyppi, sitten on peli kanssa. Kaikkein vähiten tässä mittaarissa vaihtuvuut on jokeri Kärpillä, Tapparalla ja kalpa Tappara on vähiten vaihtuvuut vai? Ei, kolmanneksi vähiten. Oikeesti? Minusta mm. tuntuu, että se koko pakkaa veretti uusiksi. Ja, mutta et... Niin sehän mä. se on, se on se, tosi... Tämä... Tämä ei kerro koko tehtyä, vaan se maalinteko. Että... Niin, niin, niin, totta. Jees, mitä suli nelosena? Mulla on se jyppi. Sä luotat kuitenkin sen verran? No joo, että tota, no, mä olen tänne kirjoittanut, että se <köhö> lähti jo ton ja tälleenä. Musta aina tuntuu, että se jyppi on ihan sama ketä on niin, ainakin viime vuodet, niin se on aina siellä yläpäässä. Se voi aloittaa sen kauden huonosti, niin se on siellä yläpäässä. Joskus minua on tutuus, että se mua ajatus, niin se kulminoitus Risto Duffan päähän. <tos> no, mutta ei se ota kahden totuudesta ole. Joo, kato, minulla on vieläkin muistijäljet siitä. Että, tota, noin, että... Viime kauden oli niin vaan iloisin, että Duffan alkoi pelaamaan. Mutta... No, no, mutta niin on jäänyt se paha tapa jäädä sinne yläpäähän. <tos> <tos> ei muuta. Ei muuta, selvä. S-sät on mulla siellä neljä. Ja... Mä katsoisin, että tota, niin näin pitkälle ne voi päästä ilman selkeät kakkosentteriä, jota se kaipais. kaipaisi. Niin paljon kuin mä Aki Uusikardossa tykkäänkin, niin en mä tiedä irtokset enää sitä 35-40 pinnaa sinne, mitä se on heittää. Tai siis kolme, se olisi 30 vähän päällä pistänyt aina. Mm. Niin, niin semmoista tarttis, mutta et, en tiedä, tuo Mika Niemi veti silloin yhdellä kaudella joku 30 pistettä. sekaan... Se oli sinne. viime kauden aika nukuksessa. Niemi. Mm. Sehän oli aika pienessä roolissa lopulta. Mm. Mutta tota no, niin siinä olisi, siinä olisi niin kuin selkeästi niin kuin yksi, yksi kausi osoittanut, että potentiaalia se potentiaali olisi, mutta et, joku sitä kehitystä jarruttaa. Mutta et, ei, en, en, en olisi yllättynyt, josko tota no, niin asset vielä ehkä sentteri hankkisi. Tosissa taas siellä on kun se, tavallaan se roolitus on muuta aika hyvä. Ainoa, mikä niillä on, on niin vain 3 kolmosentteri siellä. On niin kuin Niemi ja Uusi kartano, ja sitten se, sit se, se Severi sillanpää, niin se vetää hyvin neloskenttää sitten taas. Niin, tota, ja sitten No on ihan selkeä ykkössentteri, mm. että se kantaa tietty aika pitkään se ketju. Se Siitäkin ketju. puuttuu se saporski, Se oli aika monta kertaa. No mä luotas tässä on tosi paljon. Ja Sa veli Savinainen Savinainen tosi, tosi, tosi paljon mun silmi viime kaudella. Mm. Et se on niinku, mä veikkaan, että se Savinainen Dixon ja joko Rajan tai ja tai Armia toiseen laitaan, niin se tulee olla aika tappava ketju. Sen näkee sitten. Mut, mä tuota... vaan aika paljon oli viime kaudella Tsaborski ja, mut, sit, niin. ja sit siellä, on, mut siellä on kuitenkin tota, siis, sit on, on, on potentiaalia siellä hyökkäyspäässäkin niin Pilmani esimerkiksi on kuitenkin ollut, siis on tehnyt helvetin hyviä aikanaan. Jos se vielä saa itse sirti, se on kuitenkin, nyt saa se kauden alle, niin kuka tietää siis. Mut siinä on myös potentiaali nousta sinne. Ja tota, no, niin jos se center-ostos, niinku jos Niemi, niemi astuu esi-alkaa tekemään niin siinä on potentiaali, potentiaali mennä ehkä vielä ylempäskin. Puolustus on aivan aika hyvä, edellyttää, uusi tämä Heska, että se onnistuu. Sen pitää olla niin niinku peli peliä niin jos se, jos se ottaa sitä Calfvelin ruutuun. Tosi aika paska viime kaudella. Mun mielestä oli kans vähän pimeässä ja kakkosparissa. Tommi timingin sit, kanssa. Niin, sitten taas uusi talo, uusi talo on tota no, niin, mm. pelaa, pelaa paljon minuuttia ja, ja tulee tekemään tehojakin. Sit, hyvä kun mainitsit Taime. Taimen mun, mun tota no, niin, siis mä, mä niin ihastuin sen, sen tapaan pelata, pelata sportisin sellos sporttisiin mestisfinaaleja kaudella. Nyt sillä vaan paha sillä polvipareena, niin se menee pitkälle se toipuminen. Että saa katsoa, se tällä kaudella. Mutta tosi hyvä ruukikausi viime kaudella. Et mm. et si siinä, niinku, siinä, on, siinä on potentiaali siinkin sällisi. Ja mä uskon, että et jos se saa et kevään puolelle, sitten se menee. Mutta että no, niin, et siinä on yksi yks hyvä lisä sinne ylivoimaan varsinkin. Et se on myös kiekollinen, kiekollinen hyvä pakki. Ja mä, mä uskon S, S4 neljänneks. Kolmonen! Kolmonen, anna paukkuun, mikä sulla on? Mulla on siellä kuin Kalajoen pallo. <laughs> Eli Kalevan pallo. Ne. No mulla on kans sama, mulla on Kalpa kans kolmantena. Toista kertaa kävi näin, niin mitäs mä siitä sanoisin? Kalpasta. Ja Antti Halonen tullu. <laughs> <laughs> <laughs> Ei, mit, se, oli hyvä, se oli hyvä reagointi tavallaan. Niitähän niin mikkihiri aina heitell, he, oh, niin kuin, monta sanotaan, heitellään ympäri kaukalun. Nyt siellä on se siis isänti niin on pari. No, ja Halonen tulee vähän jämäkkyyt sinne. Ja, no, niin, no, siis no, kalpa on ollut kans yks, niin kuin, Kiinteä joukkueelle. Joo, joo. Sitten sit levokari, levokari tuli puolustukseen, mm. niin ei tuota, siinä no, voi mitään muuta olla kuin se fyysisen pelin takia, jos ne vaan ehtii taklaamaan, koska. Mutta on se semmonen, mä vittu sinne maaleita, haluaisin mennä, jos Levokari siellä seisoo. Ja sitten tuota, no, niin, sit tämä HPK on Kolehmainen, se kans, Kolehmainen. niin se oli myös Janne Kolehmainen, niin se oli myös tosi, tosi hyvä, hyvä hankinta sinne. Joo. Ja sitten tietysti Kalpas on, niin kuin mä katsoin, vaihtuvuus on pientä. Tuomas Kiiskinen näyttää olevan ykkösketusta lähtenyt mutta mm. muuten kyllä on... takas taas mm. se varaan paikka aika niin hyvi. aika niin vähän saman tyyppi. Joo ja sitten on sit on konkareist varmaan luullist yhden yhden hyvän kauden sais. Ja no niin <köhön> Sitten toi se on aika hyvä ja tasoinen paketti mun mielestä. Et ehkä niinku yhtä pakkiin jotenkin kaipais. Mun mielestä vähän se, ehkä se kiekko kärsinyt. Kärsin tietenkin viime kaudesti taas. Ei sieltä kyllä tosi lähtene muuta kuin Ryan Glenn, niin sit vaan pois. Mutta tota, mut sisään ei tullut semmoista niinku, kiekollisempaa äijää oikein. Eli ni, ni, tietty omista junnoista sieltä joku. En, en nyt... Ainakaan suoraan kärjeto saa sannin vetämään. no niin paljon, että Kalpa-junnu seurannut. Mutta... Mutta tota, no niin. mut Kalpa-kolmonen. Joo. Siis se coachin vaihto pudottaa, pudottaa sen tonne. Et ennen kaudella, kun kaikki näytti vielä viel hyvältä ja, ja tota, ei muuta kuin... Et, Uudestaan vaan sinne kärkikahinoi, niin se oli mun ykkösenä vielä silloin. Joohan, tämä on koris korisio. Jo. <laughs> niin, niin, niin, joo, on no, no, mun että... Kyllä, jos tuohon kalpa pystyy, niin onhan Aha, se. Ei se ole paljon pudotusta viime kaudella vielä. Se on, se on eri asia, mitä se playoff menee, mutta siis runkosarjassa, niin kolmatena näköjään kummallakin. <laughs> joo. Sitten siellä laskee. Kärpät. Ah, sul oli kärpäät. Mä mietin, mikä sulla kakkosena siellä on. <laughs> Mulla on siellä. Mm -hmm. Jaa, tota, no niin. aika paljon tuossa läpi, kyllä, joo, mutta. Mä uskon siihen, että sieltä saatiin se hidas Slovakki vai mikä tää nyt oli pois, joka tuli loppukaudesta. Sympeli. <simppeli> Joo, ja siihen peli haali Siihen ykköskettyjen paljon parempi. Muutenhan se ei oikeastaan lähtenyt oikeastaan kuin Kimmo Kossu Koskenkaru. Mm. Ja Sitten se on tämä Kähkönen tuli niin, just piti mm. Kähkö sanoa, että jos playoff jätkiä ajatella, niin Kähkönen on kyllä helvetin hankinta siihen. Ja niin. tato, se, se on kyllä siis... Backlundi kun tuli viime kaudella. niin Sehän suli ihan täysin pelikanssiin vastaan. Tosiaan en mä sitä kyllä nyt ajatellut sen enempää, mutta että se Baklundi, aloitti tosi huonosti ja lopetti tosi huonosti. Siinä välissä pelasi tosi hyvin, mutta se oli ihan järkyttävä se, se viimeinen peli siinä pelikansarjassa. Meni melkein joka vetosi sisään suunnilleen. No, Viime karjoilla kyllä, Kärpil oli kyllä monta hyvää maalia vahti. Ja vähän jotenkin tuntui saudeltusta, että miksi se hankittiin. Niin oli siis, Hostikka pelas kerrankin hyvin ykkös mm. Mutta se siellä nyt sit hyörii varmaan kuitenkin, että saan nähdä mitä toi. Kyllä kaikki, kaikki muuten tuntuu aika, aika yksimielisesti ylistävästä pois lukien ne playoffit, ne siitäkin no. sitäkin vittuulla, Saa nähdä sitten, miten tämä meidän herra Pehmose että Hannu peluttaa kavereita <laughs> Mikä perheisää mikä... <laughs> perheisä. Vaimo silittäjä Kyllä Mä kakkosena niin, niin niin PSA on näköjään ja tässä mutta nyt kun toi Niklas Lusenyksi siirto julkistettiin niin mä tämän, tänään vielä pysähdyin katsomaan ne, ne joukkueet läpi. Itse. Jumalalta on joku laittanut muu eilispäivän listat. <tostui> <tostui> no. <tostui> no <tostui> niin, niin, niin, niin, niin kyllä se Tappara on siellä kaksi. Se on se Rautakorpi. Se on tehnyt kyllä tulosta aina, kun on oltit Tampereella. Oh, Rautakorpi on kyllä aika jäätävän näköinen ääjä. Oh, se on niin oh. kuin, että sen iho alla menee elohopea. Mutta ei se mittaisi tulosta. Ku, sen muistaakseni, kun Tappara 2000-luvun alussa Mestaronenkin voitti, niin sehän oli niin se kahvakieko esi-isä sun. Joo, <tosui> että se on sää... se. Se on se vitu repi, missä... Peli koko ekuroi kuin roikkui munis kiinni. Että... Joo, sattuneesti kun mä kattosin noit YouTube-pätki nimenomaan niistäkin peleistä, niin, tota niin, niin aikamoista oli just peli silloin yleisestikin varmaan, mutta playoff-pelii vielä. Siis si mut... haluaisin tar tar tar niinku tarkistaa sen jälkeen. Joo, se oli se 2003 vuosi, kun oli se tappara mestaruusvuosi. Joo, 2000... Ollaan sitä mieltä, että et se meni kahvauksen piikkiin. Ei, ei, mutta siis totta kai ne, ne käytti, käytti hyödyksi se Jännä nähdä, että mitä, miten toi... Rautakorven pelitapa, niin sehän kuitenkin niin paasasta tätä meidän peliä tuolla Liiton, liiton Sehän kierteli tuolla, se oli, niin kuin, mikä se oli, valmensi jotain Junnumaanjoukkueet ja sitten niin kierteli tuolla seuroissa niin meidän pelilinjauksia vetämässä. Niin, niin katsotaan niin kuin kuinka kiekolla se pelitapa on. Meillä on, siihen on potentiaali tuossa joukkueessa. Se on tosi kova, se on aika tasainen jengi. Niin siinä niin takaisin, että palasi mitä liikutella edes takaisin tosi hyvin, niin kun ajatellaan, että mitä mä teen paperipiruttani kokoonpanoa tänään, kun Lusenius tuli, niin mulla oli Jussi Makkonen, mä oon se se oli tapparan paras pistemies viime kaudella. Mm. Niin, se on aika kova. Et se sentteri kalusto on, se on todella kova. Ja kaveri, mitä mä odotan ja mitä mä oon seurata, niin vanha tepsi Junnu Jero Ahtola, siinä on maalintekijän vikaa kanssa, mutta se tasasuus, aika saa kuin pikkuhakki haakmani, että kun maaleen tulee, ne tulee ryppäis, sit tuntuu. Pitäisi tilastoa tutkia, että puhukumme ja silkkää paskaa tässä, <laughs> <laughs> mutta semmoinen, semmoinen kuva mulla on jäänyt. No kyllä ISK-vuosista niin tuo Ahtola on jäänyt sellainen, että se saattaa tänä silloin tällöin tehdä kaksi häkkiä, mutta melkeinkin kun silloin kun se ei tee, niin, niin varmaan tekee nimenomaan semmoista varmaa puolustuspeliä. Ehkä <laughs> ehkä. Joo, joo, se on se. Kyllä se, niinku, tota, no, niin, se iso vahva jätkä kuitenkin, niin, ja hyvä luistelija kokoosekseen varsinkin. Mm, joo. No niin, mun kuoli kuolijoilontaa kaikkein tylsin hetki, jotka oikeasti on pysynyt kaikissa laskuissa mukaan. Meidän molempien <laughs> mielipiteiden suhteen, niin molemmilla on ykkönen jokerit. Kyllä, sieltä se tuli. Mitä tuo voi sanoa? Se on, niin kuin, se on pysynyt kasas, siellä on äijä mennyt eteenpäin, ja sieltä on tullut tosi potentiaalisia junnu, mikä pystyy paikkaamaan. Siellä on fyrkkaa takaa ihan järjettömästi, ja se katsoa katso sitä hyökkäyskalusta, se on vaan ihan heille vetinkova. kova. On kilpeläjän like... maalis, niin se on iku vähän kuin puolustukseen niin ehkä se puolustus on ainoa mikä mikä muusit on mikä muus on niin pieni et analyysi merki Nuurdlund tiedyttä mitä hän <laughs> <sinun laughs> tola niin, niin mutta et, mutta ei mastoka vissi ihan intraaginen niin oli jokeri mitä se tepsis oli niin kuin puolustus pahanahden mikä niin se ampu jokku 600 vetoi niin kuin te itse ka maali niin mene ama mun pointti oli käytä senä jokeraa läet Nime tähän, että hänet ketä jota annakin itäajo seurataan niin on toi teemu erono eroniin ja tota noin nimenomaan pakit, niin pakit, jokereita loukkaa paketti eronen nurlu niin mun mä voittaa se 1000öt Pöin niin se on varmaan niin ehkä joukkue mikä kestää mikä on aika niitä loukkaantumisia mikä aika helveti iso juttu tämä pitkä juoksus No niin se oli se ennakkoranking ranking siinä tuota, kerrotaan, kerrotaan ne vielä äkkiä. Eli... Mun lista menee seuraavasti, siellä yksi jokerit, siellä kaksi tappara, siellä kolme kalpa, neljäntenä ässät, viidentenä IFK, kuudentena kärpät, seitsemäntenä tepsi, kaheksantena lukko, yhdeksäntenä pelikans, kymmenentenä jyppi, yhdeksäntöstä blues, kaksitoista HPK, 13 saipaa, neljäntenä toista Tampereen ilves. Miten se sulla meni? Kertaan, kertaan vielä. Jokerit, ensimmäinen, toinen kärpät, Bronssia. Runkosadan bronssia kalpa. Neljäs jyppi. Viides tepsi. Kuudes tappara. 7 IFK. Kahdeksan ässät. Yhdeksän pelikaans. Kymmenen saipa. 11 lukko. Ja kolme viimist on Plus, Ilves ja HPK. Selvä. Ja nyt tosta aikavissiin me meidän turkulaisnäkökulma esille. Eli mitä me... Siis Pärkäli tepsiähän me ollaan käsitetty vielä ollenkaan. No se on ihan tarkoituksella. Mutta, <tuhun> Muuten, siis. No, niin. <laughs> mä, mä ajattelin vaan, että tämä aiheinen TPS-painotteinen ohjelma, missä ei käsitellä TPS-ää parillisina viikkoina. <laughs> on nyt parillinen viikko, kun mulla... olen. mitä haju. <laughs> Tää on se hetki, milloin löysin kerran Googleen. mikä viikko nyt on? <laughs> Windows, vai viikon. Mikä se on viikon luku, Viikon numero. Ah, niin. joo. Eli mulla oli tepsi siellä 7 ja sulla siellä 5. Mutta no niin, se nyt voi sit varmaan olla yhtä mieltä, että, että, että siis molariosista näyttää tosi paljon paremmat kuin viime kaudella. Mä sitten niin melkein liikan parasta, jos ajattelee. Ainakin ennakkoaiteetona. Mun, mun ajatuksen mukaan Engreen on ykkönä ja Niittymäki kakkona. Ainakin alkuun. Joo, ainakin alkuun, mutta on se nyt aika harvinaista että äh, kymmenen. Kuinka paljon oli NHLS Nihtymäki? Kymmenen vuoden keikka. Kymmenen tasa, joo, niin, niin on laittaa niin ajatuksen tasollakin kakkosmallivariksi. Se on totta, mutta no niin, mä veikkaan, että tässä on enemmän pelutusta taas tulee olemaan, varsinkin kauden vanhetessa. Mutta upihan ne päättää, että kuumiin pelaa, niin se taitaa Tepsin no, niin tepsi meininki näen Mennään se mestarusvuoden tyylisesti. Niin, niin, ei se ole huono asia millään lailla. Yeah. Engrenikin siinä oli, oli kuitenkin, niin, tai niin, pärjäs loistavasti siinä pelotuksessa. Hmm. Et, tota, no niin, en mä näy siis siinä se niittymästi, että se lonkkaantumis herkkyis vähän pelottaa, mutta tota, no niin, lonkkaan kulma hyvin kestänyt ja tota, mä näisisin tota, Tepsi Tappara-pelissä, niin siis se pelasi tosi hyvän pelin, Tepsin paras pelaaja hän kirkkaasti. Ja, ja mitä Engreni pelaa seuraavan pelin, Tampereen sotti kun 50 niin ei se nyt kai huonosti attekaan pelaa. Mut, tota, siellä, sinne löytyy luotot, joo. Joo, mutta mut ehkä mun mielestä suurin kysymysmerkki on tuo pakkikalusto. Joo. Se on mullakin, että se ei, ei se ole kyllä monena muunakaan viime kausina kestänyt loukkaantumiseen eikä kestä tänäkään vaan. Ei, ei, siis ei, tällä ei Ei missään tapauksessa. Ehdotan toi. No, Erhardilla on vielä rajautti päällä, mutta tota no, niin, niin. saa kattoo. Että tota no niin, niin onko se sitten sellainen vahvistus, mitä tarvitaan? Se on yleispakki kuitenkin. Mm. Niin, tota, Se on. Toivon mukaan siitä on va vahvistukseksi samaa taulusta Tasi pikkaraista, joka on ehkä se suurempi niin kuin, kysymysmerkki on. Hyökkäyspahavut on ihan, ihan loistavat, että siinä on niin potentiaalia sitä moitsisi tämä YV-aukkoa varsinkin. Varsinkin ja vissi oli hyvää, niin nimenomaan onnistumisia Hän on tullutkin tuossa Euroopan trofeen viimeisperäisessä, mikä on tosi hyvä asia. Joo, se Harvinaa, kun ei ole nähnyt niitä pelejä. Kun ei, ei, ei. Mutta jotenkin, niin kuin herrat Vittasmäki seppä, niin nyt tarvitsisi nousta sitten. Etenkin Vittasmäki se a rinnas niin se velvoittaa jo siihen, että sieltä täytyy niin kuin, näyttää esimerkkiä kanssa. Joo, ja Toisaalta mä toivon, että niin. ei olisi niin hirveän monta kertaa perseellään <lip> <lip> <lip> <eventualit> minulla Mulla on tosi huono muisti sinä peliä välein, mutta kyllä mä se Seppässä muistan perseellään. Joo. Ainakin esimerkiksi näissä jokeripeleissä. Ja... Sehän oli se, se mikä päättyykö? Se 6-5 päätty Helsingissä jokerit <lip> voitti. Joo, se oli niin... Sehän timppa pyhkäsi lumet niin siis Silloin oli kaikki aika tää, vaikka het, hetta hieroja sulle. <laughs> Mutta se mikä on niin yllättävän kova menetys on Markus Palmrut, nyt, kun se on poies, aika pitkään. Tuossa. Se oli kuitenkin aika hyvä omanpään luultasi. Tosi sekin hiipui loppuun kohti, niin kuin aika moni muukin. Mut, mut, mut, tota no, niin jotenkin... Joo, siis se oli se suurin yllättäen viime vuonna. Palmut... Tuota, no, niin... Pelas kovi minuutteja ja teki kyllä ihan tulostakin mun mielestä. Pelas koko kauden mun mielestä melkein siihen parina ihan tosi hyvin. Se oli siinä loppupäässä ehkä vähän, vähän notkahti, mutta taas, niin, siinä kävi vähän kaikille sitä sen sit kanssa. Kyllä, kävi. Mutta tämä joo, joo, Varsinkin se, se peli siihen loppuun, se kaiken huippu. Se Se Seitsilopetus se se, se se siinä. Se, se oli kyllä semmoinen olo, että se, siis Moitsen oli viime kauden tärkein yksittäinen pelaaja, ja sen paikkaaminen ei ole helppo homma. Et siellä on niinku va, vastuuton tarjolla. Ja, ja, mutta sitä, niin kun mitä, mitä mä oon tuossa miettinyt, niin tota, kun sitä pelaaja-budjetti, niin onkohan se kokonaan käytetty? Et en mä, mä, mä, odo, mä Suorastaan odotan, että Tepsillä on vielä tuohon. Itse asiassa mä voin vain kertoa sinulta suoraan, että se mitä ainakin on ilmoitettu, niin Tepsillä ei ole todellakaan mikään kärki pelaaja-budjetti. Paljon Tepsil oli nyt sitten? Öö, Onko se puolitoista? 1,8 miljoonaa. On jopa. Okei. Okay. No kärkijoukkueella on kolme miljoonaa. Niin, minä luulen, että se on siinä puolentoista kinttäällä vieläkin. Et. Puolentoista on ei ole vasta Ilveksilön tuhatta, siis niin kuin 1.550.000, Saipala 1.350.000. Niin, se, se on joku jäänyt, jäänyt päällään eh. kauempaa sitten. Joo, siis ilmeisesti taas on pistetty reha palaamaan, mutta siis tässä tota niin, rankingin, TPS on 11. Ja, siis, ja täällä on sijoja, eli TPS on oikeasti neljänneksi, niin siis niin, neljänneksi pienin budjetti silloin. Palkkabudjettä. Okei. No, Mutta sekin täytyy sanoa, että kun mennään mennä tuon hyökkäyspäähän, niin se on kyllä käytetty kärkeä selkeästi sitä se rahaa. kori taitaa olla liikan kallein pelaaja, jos noihin veikkaan. No, Joo, se minullekin tuli mieleen, että jos on neljänneksi penin budjetti ja sitten siellä on kaiken kallein pelaaja, niin mitä siellä sitten maksetaisiko hieroja? Saanko se jonkun <tus> pussillisen raakoja perunoita. Kaksi kertaa viikossa. Mutta tuon niin. Niin, katsoo, niin että se on ihan selkeä, niin Vahalahti, Lokke, Vilsi, se ykköskenttä, Vilsi mm -hmm. toipuu siihen, tota, se vammahin vammahin niin tapparapelissä, mutta mutta no, niin ilmeisesti toipuu, ei ihan ovaukseen, mutta siihen eko, ekoihin kierroksi ilmeisesti. Joo, ja sitten on Koskirannan kakkona. Koskiranta, siinä saa varmaan Anttila ja hattusen laidoille siihen. Sitten nämä kolmosneloseen löytyy, niitä just Kulmalaa, Virtalaa, Saloa, Laaksoa, näitä niin. Jos nuori nuoria pelaajia kanssa Se Sekoittaa niitä, tai ehkä ihan puhtaasti ei kannata laittaa. Se on ihan selvä, että hyökkäyspäässäkään, varsinkaan kärkipelaajan loukkaantuminen tepsi ei tule kestämään yksinkertaisesti. Kun vahalahti pois koko kauden, niin se, uh, se olisi kyllä aika pelottava ajatus. Mutta tata, no niin. Sekin on käynyt kyllä joo, ja sen tietää mitä se sitten kävi silloin, tosin nyt taas tuntuu sieltä ennakkoon. Mulle tuntuu silloin, kun Kivemäki ja nää tuli. Mm -hmm. niin Joo, tepsi on parempi melkein kuin viime kaudella. Vituun <laughs> Jos jätkät pysyvät terveinä, niin se on myös hyvä joukkue. Vir virral on niinku mun mielestä hyvä tuo, mm. Eikä varmaan semmoista, että kasvukivut on nyt käyty, että nyt virran tavat on tal talolle tuttuja ja toisinpäin. Jos äijät on lupaavasti esiintynyt rehininpäleissä, nämä uudet miehet. Niin. niin... On syöty ja juotu ja nukuttu hyvin. <laughs> no niin, mutta tota joo. Mutta niin sä veikkaiset seitsemänneksi, mä veikkaisin viidenneksi. Joo. Eli keskiarvo siitä, on, että kotietu saatiin. Tämä muistuttaa, että viimeistään Miten, nii, miten niin kotietu? Niin, siis puhuin paskaa. Siis suora verotuspaketti. No, niin, niin, niin. Eli keskiarvo Tepsi on ku, siellä kuusi sitten. Ajo. Ja sitten mitä mä katselin, niin Rasmus Ristolainen näytti tosi hyvältä noissa reni iso Silloin iso, iso vuosipojalle edes. Silloin... Mutta siinä on, kun se niin mitä viime drafti NHL se oli, niin se oli tosi pakkipainotteinen se varaus niinku varsinkin ykköskierros niin ristolainen, niin ristolainen sinulla hyvät hyvät raamit ja se on tuota fyysisesti aika hyvä jo nyt ja on tuota, niin hyvä liike ja sitten kiekollista tai sitten löytyy semmoista, semmosta siis mit, tätä kuursa pili rohkeus <laughs> on nä nykyään käsite just mutta tota... käytän niitä <laughs> Onko ne pannas Oike ne pannas niinku ilmaveivi <laughs> Oon, se, tähän mikkiin pitäisi asentaa semmoinen... Liikaa käytettyjä sellainen paska yle-filtteri, tota <tos> joka suorattaa ne sanotaan, sanomat jättämät niin tiettyjen toimittajien helvetin usein kattavasti pelikirjamaisen termin ilmaisut. Se veti sellaisia, siis näissä Euroopetrofi-peleissä, niin se veti semmoisia niin vatasmaisia coast sieltä välillä. Että ne oli ihan siis, siis tosi röyhkeästi tuli sieltä ja niin kuin, siis hyvällä -hy -hy -hy -hy -hy -hy -hy -hy itseluottamuksella, niin, niin se on se jaksaminen ehkä se kysymys. Viime kaudella se ei välttämättä vielä jaksanut sitä, sitä liigarumpaa ihan hyvin, mutta nyt se on vuoden vanhempi, niin kyllä mä uskon, että Rassella on aika läpimurtokausi tulos. Se on Tepsin niin, puolustus tosi tärkeä Kuulemaan, Ja kuulemma, että kesällä on tehty töitä ja tota, on no, niin ihan voimaakin tullut lisää siihen kruppaan, joo, joo. Ei se niin, mitään heikko viime kaudella, kaudella. Ei ollut, ei. ihan pelkästään sen pituuden puolesta pääsee niinku yläkulmasta vetämään sen niitin, mutta tota, nyt kuulemma on vielä lisää mm. ja vielä saisi kuulemma tullakin. Jos on syytäkin vetää hyvä kausi Oho. myös traftia. Joo, se on omien sanojen mukaan. Viime kaudella hän pystyi töönnäsemään, nyt hän pystyy jo kumoamaan. Ja silloin kun kumoataan, niin silloin puhutaan asiallisista asioista. Mut no. joo. <NSON> Mutta joo. Meille kaiken kaikkiaan, tota, siis, että et, et, sanotaan näin, että ennen kauden alkua on ihan hyvät pöhiin, että totta kai se loukkaantuisi peikkoon joka helvetin joukkueen, ehkä jokereet lukuuttamat tai mm -hmm. hyökkäyspäät lukuuttamat. Mm -hmm. Niin vähän kaikille se, että. Ei ne kärkiä, kärkiä ja loukkaantumisia niin vaan paikata missään jengissä. Ja Tepsille ei sitä rahaa ja reagointia niin paljon kuitenkaan kuin muilla heittää. Joo, niin tota, niin toivotaan terveyttä ja, ja tota, no niin siitä lähdetään, että et, et tepsi, tepsi taistelee sit suorassa purotuspelipaikasta ihan selkeästi. Joo. Ja tuohon rahapuoleen on se, se on hyvä puoli. Tepsi on nyt mun mielestä monena vuotena vuotta peräkkäin tehnyt tuollaisia, kun verran noihin muihin budjetteihin. Mm. Niin ne on aika inhorealistisia. Tepsiä ei käsittääkseni budjetoja playoffeja lainkaan vieläkään. Ei, ei ja, ja kuitenkin... Niin, mikä no, on, tosi, se, mikä se, on tosi fiksuus Jos, jos hietarinesi jotain pitää sanoa, niin se on tehnyt niin kuin, et selkeästi, että tepsiä ei enää menestystä hae, mikä, joo, on, mikä on nykypäivänä tosi järkevä ajatus. Vielä. Ei edes sen miljoonankilahtaminen kassan, kassaan, niin senkään jälkeen niin tänäkin vuonna tulostavoite on hmm. plus-minus nolla, ja Tätä... yleisökeskiarvo tavoite on 5500, Aikaan pudottanutosta. Joo, aika se kustoni on se... ollut monta vuotta jo. On ja sit tavallaan, silloin mestaruuskadalla se kustoni meni rikki. Se on Mut niin balli. sekin paljon oli mieliski. kiikun kaaku, se oli mm. kiikun kaa, se siis ei siellä ole muistakseni niin se oli yksi ainoa loppumyytypeli, oli se oli Lokakuu IFK peli, maalin paikan päts. Oon alo. Mä olen katsomassa Lukko-peli, joka oli. Täällä. Mä olin myös katsomassa totta. Ei, siinä oli kaikki istunpaikat myyty. Se oli ainoa peli 9000 oli tassa. No, no sanotaan että se toinenkin oli joo, joo, joo, mutta se oli, se oli niin kuin niinku kuulin se, niin tuli seuraat, se, aino, aino, se oli ainoa täysin niinku peli, kun se lakana oli siellä G1, tai G-katsoman päällä. No mutta kuitenkin nykyään pitää olla johon pirun tyytyväinen, niin se on huippu yleisössä yli 8 tonneakin. No ajatellaan, kun näitä kuuluisa marraskuun saiva peli, siihen se 5500 vedät, niin se on tosi hyvä saltojoite. Se tietty, mikä tepsi on, niin varmaan to yleisömäärän kannaltakin ja totta kai kovin joukkuja, niin nyt olisi niin kuin, sit kaksi viime kautta alkanut tosi huonosti. Niin tota... Nyt ne tartti saada hyvää alun, alun tuohon kauteen ja sitä että se niin. näkyy lä se on tulemassa se se Totta kai. siis turus tulo voittava jengi kun täällä on vähän varaa valita muutenkin niin mitä tehdä. Mm. Niin niin sitä, mm. siis sitä, että se tulee että kyllä kausikorttilaisten tulee paikan päältä, ainakin ne lasketaan sinne vaikka en olisikaan. Toivotaan, toivotaan että se mm. kausikorttilaisten kun nyt tämä uusi kannattaja niin lisää kyllä aika mm. nopeasti oli se. Joo. Se on ihan hyvä idea kyllä. Joo, eli siis tota, niille ketään tiedän, niin Tepsian teki sille, että nyt kun 9 vuotis on, päädystä ja kulmasta otettiin tuota kaksi katsomoa käyttöön, niin vettiin mustavalkoisesti pressuot, päästettiin kannattajille seisoma katsomo, johon myytiin 90 eurolla kausikortteja, eli siis mitä se tekee, 3 euroa per peli plus euro siihen päälle, ne, ne kuuluu siihen pakettiin. Niin ja kertaalleen vielä otettava maksu. Mutta se, sen hinta kyllä ka nousi vähän kuin niinku kesäkuun jälkeen, mutta silloin ei enää paljon ollut jäljelläkään. Joo, ei, ei siis no, ne oli, se oli johon ajapaikkoja kun kaverit kysyi. Sitten, oliko On, on. Sitten, sitten lähdetään aktivoimaan meidän kuulijoita, jotka varmaan tässä kohtaa on luovuttanut aika pitkään pitkä aika sitten. Mutta sitten otetaan meidän niin tulevissakin lähetyksissä viikoittainen Feature, kun taisto. Eli me kysytään tätä kuulijoilta viikoittain kolme kysymystä ja me ollaan pyritty vähän siihen, että vastauksia ei löydy ihan noivaan vaan googlettamalla. Katsotaan. Ja vastaukset halutaan sitten tuonne meidän blogin tai meidän tämän sivuston kommentteihin. Elikkä, ja tota, homma menee silleen, että nopeiten sinne kommentteihin oikein vastannut saa pisteen joka kohdasta. Ja sit kannattaa arvata, jos ei tiedä, ei koskaan pääse sanomaan, etteikö voisi nasata kohilleet. Niin ja hyvistä. Tavallaan nasahtavista kommenteistakin voi lähteä ainakin osa osapisteitä. Me, me, me, me annetaan bonuspisteitä parhaista vääristä vastauksista. Niin. Että ne toimii tasatilante ratkaisevana tekijänä. Kauden paras ainakin palkitaan. Meillä on vielä ihan soleteja tästä mutta sekin kirkostuu kauden mittaan. Ja sitten vastaukset paljastetaan seuraavan viikon podcastissa. Mutta pitämättä puhetta Tämän viikon kysymykset meillä on viisi pistettä jaossa. Ja ensimmäisenä kysymyksenä on kahden pisteen kysymys. Elikkä, kuinka kauan kesti SM Liigan lyhyin ottelu ja ketkä siinä pelasivat? Yksi piste tulee kestosta ja yksi piste tulee ottelu parista. Mä halusin kokona, kokonaisensa ottelu parin, ettei vaan niinku, että toisen joukkue oikein. Et se joo, pitä, joo, se ei kokonaan. mitään puolta pistet siihen kohtaan. Ei, ei mä mitään puolikaita lajittelen. se menee ihan Nimenomaan. Sitten tämä illan toisena kysymyksenä. Hän pelasi kolme kautta SM-liigassa ja putosi viimeisenä pelaajana USA Miraculo naisjoukkueesta. Nice kuka on kyseessä ja missä liigajoukkueessa hän pelasi? Yksi piste äijästä ja yksi piste joukkueesta. Ja viimeisenä kysymyksenä. Kuka ruotsalainen on hävinnyt Suomelle kaksi kertaa M-finaalissa? Nimeä tämä hemmo yksi piste. Vedu, tulee siitä. Ei kelpaa. Ei Svedu, Svedu ei kelpaa. Mutta tota, no niin, vastaukset tosiaan ensi viikolla, ja ensi viikolla myös kolme uutta kysymystä. Ja sitten tässä näin vielä, niin kun lopettelemaan, niin torstaan alkaa TPS-HPK Turku hallissa, ja tota, sit lauantaina heti Porissa. tai aika perinteinen avausviikon ottelupari, tainnut ollaan muutaman vuoden. Joo, tämä on selvästi kirjoitettu sinne SM-liigan tavallaan tämmöiseen kanoniin. Ja <tos> tasan, on kaanu, se. On... Niin, eikse te, tettin teko... eikö Se on aina hopeanut vaan. Kerro, on Tepsin paikallisvastustaja, se <tos> se. Niin, sehän meneehän ihan teterisesti näin Mut <tos> <tos> <tos> tota no, niin, Tuto, niin, liiga Joo, joo. <tos> siitä enemmän enemmän sitten, Eli mitä TPS-OPK, mitä sä odotat avauspelistä? pelistä? Mitä <tos> mitä siit kysy 3 pistettä ottaa? Joo, kyllä tästihän 3 pistettä tulee, mä itse luotan siihen. <tos> Aika vahvastikin. Viime kaudella koto on kauhean hyvin pelattu. Nyt se on hyvä kauden alku, niin se olisi hyvä ottaa kotiin koti heti. Joo, tässä... Mahtaa, kunhan se päästä sitten vielä tähän eka-otteluun, onko sinulla siitä tieto? Siis se, mitä mä tepsi sivuilta luin, niin tota, ei toivu ihan kauden avaukseen. Oli se sanamuoto ihan noin ollut, mutta... Tota... Et kuitenkin toisen <laughs> No sitten tepsi voittaa. Sanotaan neljä yksi. Neljä yksi tepsi voittaa, tota, ja mä veikkaan, c 4-1 on jo toisen erään jälkeinen lopputulos. Näinkin tarkasti. Okei. Okay. Mm, mitä mä sanoisin? Se on kauden alku kuitenkin. Vaikka tepsin parin maalin voitto olisi aika, hyö, aika hyvä lähteä hakemaan. En mä tuloksi uskalla lähteä heittämään. Tai sitten perinteinen 4-2, mikä on tilastollisesti vaan eniten heitetty. Se vähäksi. on, joo. Se, vaikka se tilastollisesti niin se on useiten tullut lopputulos vissiin jälkeen. Joku 4-2. Oon se, se vissiin. Ja voittiks sen 3-2 jopa jossain vaiheessa? Se vähän muuttui siellä se tulkintakin. Sit lauantai Pori Porjo aina ollut paha paikka pelata. Sieltä ei teksi jo kauhean monta kertaa juhlennut kyllä pari viime kauden aikaa, ei edes Yksi ei. voitto tuli muistaakseni. Viime kaudella tuli se 1-0 voittoa? <laughs> niin tuli jo, se oli. Ässiltä hylättiin siellä lopussilla maale. Jo, niin, joo, ja antila sillä ja puolet tänne läpi ja jotain sellainen. Tiskohan se uudestaan tai uskaltaisiko tähän veikataan että vähän enemmän maaleja? Mä nyt sille liikkeelle lähdin, että mä veikkaan ihan lopputuloksen mallisesti Niin mä pistän tähän nyt 2-2 mm. Se on kanssa aika tämmönen Se on nyt enää Niin siis varsinainen peliä Pärjoin 2-2 ja No helvetin Tepsi tekee jatkoja. Eli kahta pistöt lähdet ottaa sieltä Pahva no, alku, siihen uskotaan Joo Mä sanon, että on sen verran paha paikka ollut Tepsillä noin historiallisesti mä sanoin, että, että Jatkoa mennään, mutta jatko-ajalta ja Rankeen ja se on yksi piste eli 4.12 eka eka viikon saldo. Ajattelet, että luotat, niin TPS hyvin maalevaihteen Rankkareissa. No ei siis, no, mä sanon jatko-ajalta ja Rankkareissa, se oikeastaan. Mutta niin, tuota. Mä pekkäsi just jatko -ajalta. Jees. Räpäpäpä. Eli T.V. jatko-ajalta ja on mun pekkaus. katota seuraavassa lähetyksessä. Jutellaan tarkemmin, miten se ensimmäinen viikko tepsi meni palata myös uusi aihe ja sitten vähän lähetyksen, mutta tällaisena me nähdään nämä kauden suuntaviivat. Ensi viikolla sitten päästään oikein pelien makuun vihdoinkin, ja minä ainakin odotan tosi raiteen pakki ensimmäinen jakso hiljenee, ja Miika heittää me loppukaneetin tässä näin. Joo, eli vitsi, <laughs> Kummeli vitsi. Eli makke. No. Tiedätkö mitä yhteistä on Andro ja yli Desin tilavuudelta oleval pullolla, en. No, Noh. Molempi on yhtä vaikeet viedä lentokentään kansainvälisellä puolella. <tos> <tos> niin, neljä nolla. Anna kakku aina sakkua saatana. <tos> ja yritti nostaa sillä. Ja punalakku ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. Yksinkertaisesti kiitän pelaajaa, taistelivat erinomaisesti. Yeah, because, uh, I think... Uh, maybe this is a will uh, western. Kata no on mitä mä oon nähnyt suomalaisena meidän ensisellä majokontaktelina. Mä häpen. Mä häpen. Se että pojat me hävitään tee peli. Teemu Seläte ja Teppo Winnipekin. Te, Teemu Selänteen ja Teppo Vinnipäkin nummisen, Te, Teppo Nummisen, Vinnipäk johtaa omaa lohkoa. Ja siinä tulee koukaamisesta raukaisuus, Daniels Hediin koukataan ja raukaisuus. Munatonta kiekkoa. Kyllä tässä suossa nyt on koko seura ja meidän pitää niin kuin yhdessä hakea se tukeva pohja ja ponnistaa sieltä. Ja jotain ratkaisuja on löydyttävä ja...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 Järvinen antaa hirsimäärä mahdollisuuden ja nyt tulee liikkuvat takia! ja pahimmillaan ikäkauni puhuu! Järvinen, viikin alla, viikin alla, viikin alla, viikin alla, viikin alla, viikin alla, alla, viikin alla, viikin alla, viikin alla, viikin alla, viikin alla, viikin pomme varmaasti kiinan keisari. Oho. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on? Halo, Ja pilluhattu